Regem els llibres, són quasi gairebé ja dos quarts a dues, anem a parlar de cinema, ja tenim en Sergi a aquesta sintonia. Hola, Sergi, què tal? Bon dia, molt bé, molt bé. Molt bé, més propostes, eh? Més, moltes, més propostes. Portes una llista molt llarga. Una, aquests, eh? una llista impressionant, no sé quant temps tinc avui, però segur que no en dóna temps. Però bé, segur que però no, bé. però bé, farem els que podrem, com sempre. Però, però bé, totes són bones, quan bueno, totes no, és mentida, però n'hi han de molt bones. Ah, ah, bueno, ara parlem, ara parlem. Va, per què no pots començar avui? Bueno, vull, vull recordar que a aquella pel·lícula del gos, Pareja de 3 que, sí? que segueix sent bona eh? però, per què no em creieu? una vegada que dic que una pel·lícula és bona i no em feu cas no, jo el títol a mi no, no m'inspira no, no, massa jo, sí, el vaig, veure, vaig acabar a veure la pel·lícula i dic per què l'han traduït Pareja de 3? no ho sé, és igual però bé, es pot anar a veure es pot anar a veure, en tenim una Diuen que sí, perquè el control tècnic ens va dir que sí, si l'hem de veure, doncs... I després, uh, The Visitor, que va ser la, la pel·lícula que vaig dir que s'havia de veure la setmana passada, si algú no l'ha vist, que vegi avui, perquè demà ja no serà. És l'últim dia. Avui és l'últim sí, dia. És allò que ens fan els nostres cinemes, eh? Sí, als nostres cinemes. I la setmana a que ve passarà el mateix, perquè avui s'estrenen, no sé, moltíssimes pel·lícules. Per exemple? Per exemple. La bona. N'hi ha tres, com a mínim. Tres de bones, a bones. A veure, en el Aquesta és una pel·lícula sépt que, no, va igual. no entenc com s'ha estrenat però s'ha estrenat, celebrem-ho <ríe> és una pel·lícula alemanya que parla sobre l'amor i sobre la sexualitat a la tercera edat Val? és a dir, d'una mm -hmm. forma molt sincera i molt directa, doncs parla de, de les relacions que tenen una parella d'avis i també, bueno, una mica a relacions extramatimorials i coses així és a dir, el tema de sempre de l'amor i de les infidelitats i totes aquestes coses però des del punt de vista de gent de més de 60 anys que sempre es toca així sí, com una mica de de, de neftalina no, no. Sí, tot sí. Tou, sempre, i aquesta vegada ens doncs, han apostat allà per fer-ho molt, molt directe i hi ha, hi ha una parella que, que té escenes que dius home, doni-do, no? potser una, una parella jove no ho faria ja sentiria vergonya mm -hmm. i allà ja, bé, ben, eh? molt, no, no, no. molt bona, molt bona. S'ha de, de vigilar perquè no hi ha gaire sessions, sessions bastant nocturnes, i la setmana que ve segur que no hi serà, per tant... Per tant, no la voleu veure no aquesta setmana. Hi ha una altra, uh, Cerezos en Flor, que és una pel·lícula que va arribar, s'estanava la setmana passada, aquí era una mica tard, però es pot recuperar. És igual de divertida que aquesta, mm -hmm. per entendre's, també és una cosa així molt mica uh, trista, apagada... No m'acompanya amb la primavera, diguem, no? El dius en Flor, vull dir. Sí, el mom, sí. Uh, va d'un home que perd la seva dona, per culpa del càncer i tot això, i de cop es troba sol, no? I, i decideix reprendre la seva vida tal com l'hagués viscut si no, si no hagués viscut aquesta seva vida. És a dir, si no hagués tingut una parella, fills, tot això, pom, pom, pom. I... Uh, Bueno, però una mica d'això, de segones oportunitats, de com afrontar la, la soledat, de com, vi, com són les nostres vides, per és una mica una reflexió d'aquest tipus així... estrany. Sí, sí. no, no, és una pel·lícula ja eh, bastant densa no, però una mica, és que vull dir lenta, però no és lenta, ja m'enteneu. Que no és gaire alegre, però és maca, eh, és una pel·lícula molt maca i al final sobretot és molt... Oh, que bé, que un, un happy end? Bueno, deixem-ho així. Deixem-ho així. Hi ha més coses, uh, però això és aquestes són les dins de les estrenes mm -hmm. després del cineclub Vic la dimarts ja buscant un bes a medianoche que és la pel·lícula independent d'aquest any és, és, és l'exemple de que una comèdia romàntica pot ser una bona pel·lícula mm -hmm. està rodada amb molt poc pressupost i parla de la relació entre un noi i una noia durant una nit, la nit de cap d'any Tot, tota la pel·lícula Tot passa en a escenaris reals de Los Angeles Angeles, durant una nit, la nit de cap d'any i també, bueno, parlo una mica d'això del pas del temps. És una setmana molt... Molt, molt reflexiva. Sí, sí, molt reflexiva, sí. exacte. Sobre qui som... Direm men... a Cina pensar, a aquest cap de setmana. Hi ha, hi ha coses per no pensar, eh? Ja també. arribarem també. I amb en a eh, Casals Gràcia, dissabte al vespre i diumenge a la tarda, uh -huh. com sempre, Les Hores del Verano. Una pel·lícula que va del mateix. De pensar. De pensar, <laughs> de pensar eh? del pas del temps. Del pas del temps. Mai més ben dit. Va d'una dona que del verano eh? Eh, és una dona que reuneix els seus fills perquè el, el, els ha de donar en herència una sèrie de mobles que ella té una sèrie d'objectes que, que a part del valor sentimental que tenen perquè fa molts anys que són tenen un valor perquè resulta que són, eh, són mobles bons i, i en, els volen en un museu i, coses així. I, els, i els fills es barallen per veure què fan d'aquells mobles mm -hmm. no? perquè és una mica què fan? si el porten en un museu la, la gent el podrà visitar però perdrà la funcionalitat que tenen en aquella casa no? perquè aquella casa serveix per alguna cosa i aquests objectes donen una, una metàfora també dels estils de vida que portem, per què vivim per, per tenir objectes, per acumular-los o no per decaudir-los, per compartir-los tot això, cadascun dels fills és el seu punt de vista doncs es baralla per aquells mobles, per aquella història i és una mica això és una metàfora en el fons mm -hmm. molt bé, unes el propostes així, sí, sí, és que així estic, molt, estic molt content Estàs content aquesta no sé setmana? Estic, però estic content, jo vaig fer. eh? Mentre no ens facin fora, nosaltres anem fent. Hi ha una altra que també és estranya, que és... No, és broma, oi? Home. <sum> <sum> Hi ha una altra que és Lejos de la Tierra Quemada, que esta potser ja no és, no és tan bona, però també és del mateix estil. Aquesta és, està dirigida i escrita per Guillermo Arriaga, que era el guionista de Mores Perros, Babel i 21 Gramos. Mm. Les pel·lícules de... com es deia, no, no tinc apuntat? No m'ho apuntat. No ho has apuntat. No pues mm. hi havia un, un tàndem que era aquest guionista i el director d'aquestes pel·lícules que mm -hmm. van barallar i deien, ah, qui era el bo d'aquests ous qui era el, el bo? i ara Guillermo Arriaga doncs, ha fet la seva pròpia pel·lícula que es diu Lejos de la Tierra Quemada amb la Kim Basinger i la Charlie Cerón que estan guapíssimes i, i ara González y Inyarritu m'han xivat per aquí no. <ríe> I, i és un, una altra vegada això una, una sèrie d'històries creuades que parla sobre el destí, sobre com afrontar el pas del temps, aquestes coses però té una mica la crueltat del, del destí, les coses que ens passen sempre amb un to d'esperança que és un, un, un, un... com es diu això? Què, què em digues? Un, un, no, un tret característic del guionista, volia dir no? sempre, al final són històries molt molt dures mm -hmm. que esquio, però al final sempre hi ha un brí d'esperança no? en el fons és, és, sí, és... Tot això que has passat en el fons mm -hmm. servirà per allò altre i és una mica això, una altra vegada. Molt un bé. mix d'històries. Sí, sí, sí. Serà les, difícil, a dir, Ara, eh? les les ara ja, ja camiem de tot. Les bones. Les bones. La primera és Street Fighter, la legenda de Chun-Li. Que, oh. que té pinta de ser la primera part d'una nova saga de pel·lícules basada en aquest videojoc, que és Street Fighter, que era un joc mm. de lluita. Vull dir, sí, no tenia No guió, tenia guió, No, aband... no bueno, sé no... què és la pel·lícula, però... Bueno, de fet... Hi havia un mínim guió que suposava que cada un dels personatges tenia una motivació per estar en aquell torneig. No? I, mm. I ara, a partir d'aquí, s'han inventat la, la leyenda de Chun Li, que és un dels personatges, el primer. I parla des de que era jove, que em sembla que té un pare, no sé si el maten, que el dolent és el dolent del joc, mm. i, i es fa carateca i aquestes coses, i lluita per venjar el seu honor. En fi, no sé, un rotllo. No, no seria la recomanada. I hi ha una altra que no seria encara. recomanada que ara sí que marxar vejo títol, i la setmana que parlem d'aquesta pel·lícula una mica de temps hi una mica d'intriga que és Confessiones d'una compradora compulsiva ho deixem aquí? diré que no és tan dolenta com pot semblar però el problema que té és que arrossega darrere tota una, una mentalitat, no sé, molt, molt... Es fa, ja? Ja la tenim estrenada? Ja es, fa, ja es estrenada. O sigui, Té un problema de moralitat. Que dius, home, m'estàs venent un missatge que potser... No, que no és no, el que tocaria, no? no, no, no, que no, que no? Tocaria. Però bé, hem parlat la setmana que ve. Doncs, Sergi, ens veiem dijous. Gràcies que, que ens que fora. Vagi bé. De dilluns a divendres i d'un quart de dugues a les Dugues del migdia, avui serà millor.